بسم الله الرحمن الرحيم تعلق القدره على وقت الاراده بوجود المقدور لوقت وجوده اذا نسب الى القدره يسمى ايجادا له واذا نسب الى القادر يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك فحقيقته كونه ذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته غرض د شارح رحمت الله لای له ته لیک د دې درې غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله لای اغه ذکر کوي تحقیق المقامه غرض لدی نه تایید او تقویید د قول الاشاعره دویم غرض د شارح رحمت الله لای اغه ر ذکر کوي په بعضی علما او بندې چې علما د ماوراء النهر ما تریدي علما دي دریم غرض اغه ذکر کوي د فدی سواله مخکی پورا بیان او تفصیل پدې کې ذکر څه څه دغه تکوین هغه عبارت د لصفته حقیقنا او کدا عبارت د لصفته اضافنه نو پدې کې یو قول د اهل کې یو قول د هغه ابو الحسن ماتوریدی رحمت الله علیه او د دې اتباعو دویم قول پدې کې د ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه او د دې اتباعو رای دی ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علی د دی اشاعره داوه چه دا عبارت دا لصفت ایزافینا رای دی ابو منصور ما توریدی رحمت اللہ علی داوه چنا دا عبارت دا لصفت احاقیقینا نو چون کلو جملی د اشاعره و ندا شابیو المسلک ایدا او یا دی دی امام ابو حنیفا رحمت اللہ علی پا مسلک بند دا. پلیکن په دی مسله کې دی د پنینس بندې غوره کوله هغه دی ا و داله دی وجهنا په تحقیق ظالکه سره د غوی تاید زیکر کوي نو د چې تحقی کې خبره دا دا تحقیق د مقام دا دا اصل کې دغه صفتې حقیقې د باری تاالله چېغا باارت دا له قدرت د باری تاالانه نو دغه قدرت دبارې تاالله خوغا په وفق دی ای را دی بندې وي په وجود دی مخ بندې په وخت د وجود د دغه مخور کې په وجود د دغه مق بندې په وخت د وجود دغه مقور کې اوس دغه نسبة... ته نو اوس مسله دا دا د دغه مقور نسبته چېیکه قدرت لره نو نوې تهویل کږي ای جادن له او دارنګه که دی نسبت اغا باې تالار لره و واجب سبحانه توسن دیت وی لکی کی تکوین نو لنده د عادی د فاعل او د مفعوله د دواردو د تصور نه دغه تکوین را وته لیدا نو دا سیفت حقیقینه دا بلکه دا سیفت اضافی ده معتبر دا په نسبت سره طرفین او تا چې هغه فاعل او د رنګ مسعود را غلیدا ان د یی چې اصل کې دغه تعلق د قدرت تعلق دقدرته وفق الاراده ددین نسبت هغه مخونته اخلی نو ایجادن له ورته ویل او که ددین نسبت هغه قادر او خالق ته اخلي نو دته خلق او تکوین ویل کیږي نو معلومه سوالا نو معلومه سوالات معلوم سي حقیقت دغه تکوین هغه عبارت دال کېدلو د ذات نه په دس دسي طریقې سره چې د دقدرته نوخرا غلې ویل وجود دمقدر سره نو دغه د قدرت تعلق چې د مقدس را د خالق راغې دغه تا تکوین ویلې او دغه تعلق اگر اوزي رستله ذکر دی طرفینو او رستله اغا تصور دی طرفینو نه چې ته ته سور دغه مكونه وکه او نو معلوم سولا چه دا رنگا د مكونه وکه نو معلومه سواله دا صفته حټې نه دا بلکې دا صفته اضافي ده باقی دی ذکر کوي یو بل قولات به ازي علماء دا خبره کرده دا دی ماورا او نهره آغوی ویلی دی چه دغا تکوین یو صفت دا ترزیق بل صفت دا احیا بل صفت دا اماتت بل صفت دا ما توریدیان دو دلیدی دی جمهورو ما توریدی و رای خدا و مخی تفتزانی رحمت و لالی دیدی دی بیان کرده و چه دیدینا علاوالک احیا دا دا ترزیق دا تصویر دا دا ټول رااجي دي تین ل را چې دا صفتې حقیقې ده خو د بعض او لما او راده ده اصل خبره دا, دا دا تکوین مطلق دا دی الله یو صفتې حقیقې ده بیا د دی نهلاوه ترزیق یو چاته روزی ور کول دا بل صفتې حقیقې ده یو چاته زونندور کول چې احیا ور تهویل کېږي دا بل سفتې حقیقيې ده یو او چاته شیکلو صورت کول دا بل صفته حقيقه ده وهلم مجراد هر یو شی پیدا کول دا د الله تعالی بل بل صفاته حقيقه راغلي دي دی. نو د یا چنا دا خبره خو صحیح ځک نه ده چې پدې کې تکسير دي قدما او ده پدې کې اغه تکسير دي قدما متغايره او را پدې کې تکسير دي قدما او ده نو د و جنا د کول صحیح نه ده ذکا لا توحید بار تعالی سرا چې څومره تقلیل په دې خدما او کېدلی سينو د مناسب ده او هغه په دې طریقې راځي لکه جمهور ما تورې دیان یي چې د غټول صفاتونه چې په دې کې ایجاد راغلي وي په دې کې نوې دي یو شي پیدا کول راغلي وي دا ټول راځي د تشکیل لره دا عبارت د تشکیل نه نو په دې کې بیا تقلل دې خدما او دې کول د بازونه هغه تکسیر لازمیږي لدی وجنا د بعضو قول دا صی نه ده بلکې دا کولی مرجووح ده دریم غرض مګ تااسې ویللی غزی ک کووي د ف سوال سواله سوال دا ماتین چېماتتن رحمتلهعل خو د ارادی او د مشید زی کروک او التم خبر دامې کرکړی وا چې یو اراده و مشیت دا دا عبارت دا د سنا له لزی واحد ده اوله الپې أو موترایفا اوله معنا واحد نه دا دواړه بارارت داله یو شي نه نو مشیت او اراده ولیکي گيدهلره چې په دې سره تخصيص دي یو د مقدارينو رازي په دې سره اه تخصيص دي یو د مقدارينو رازي په یو د اوقاتو کې په نسبت سره وجود او ادم لره چې یاد دي وجود مارز دي وجود ته راولي او يا ادم ربند دي یا يا په ورځ کې رازي او یا په شپه کې رازي یو د اوقاتو دغه مطلب نو دي تویل کېږي مشیت او اراده نو دا خبر مخک مګه کړی واسه مشهتو اراده دی باری تعالی دا هر شی دی پاره وی خو لیک ناراضه دی باری تعالی دا دی هر شی دی پاره نه وی پاره په پا ما بین دی مشهتو اراده کې داسو چې مشهتو اراده دی باری تعالی آمدا د دې تعلق له خصال او له افعال دی خیر سره وی د دې تعلق له افعال دی شر سره هم وی خو رضا دی باری تعالی د سیدا چې د دې تعلق له افعال دی خیر سره وی ولیکن لا افعال د شر سره نوي لکه مثلا یو سړی ولګيده یغ بل سړی قتل ک نو اوصر دي قتل دا ته ویلای سي چې دا اراده د الله تعالی او زکه قتل راغی خدا ته نس ویلای سي دا رضاد الله تعالی او زکه قتل نو اوسره دغه دی یو مسلمان قتل داسه دا یو فعل قبیح ماکار عمل ده نو پناکار شی بندي الله تعالی نخوشالگی او د الله تعالی رضا ته یغه بندي نوي لکه الله تعالی قران کریم کی ای ولا یرضى لعباده الكفر نو بندگان تعالی تعالی کوفر نارازی کی گذک دا قبیح ده دا. نو دارنگ په بل فعل قبیح بندم الله تعالی رضا نئ خو مشیت دی بار تعالی وی نو خبره داسو چې د دې اراده دی په اړه خو بیان مخک مګ ذکر کړ کړي چې مشیت اراده یو شیدا او رضا دا د دین بیل له خاصه ده نو اوس د دې بیا کول د لغوه او مستدرک مشارح رحمت الله علی راغی له دیني جواب وک حاصل د جواب داداته کرره زالیک تاکید او تحقیقن حاصل د جواب داداته د دا دوباره بارا وړه لپاره د تاکید او د تحقیق چې په دې سره هغه اثبات د صفته قدیمه د باری تعالی وسی چې هغه هغه صفته داسې په هغه سره تخصیص د دې مکوناتو کې دلیسي په ویو جو دیو جوه سره چیا یو وجود یا ادم ده په یو وخت اوقاتو کې چې یو رد او یا شپه ده نو د دې د تحقیق او د تایید لپاره دوبارر ذکر کړي ده او تاکید دي شي لغو او مستدرک نه بلل کیږي تایید دي شي څنګه چې نن تمور سید وصحبه یوې حقیقت دي تکرین ذکر ک او تحقیق المقامي او غرض لدینه تایید او تقویته لقول الاشاعره دویمه خبره مګو تاسې څوکړه دویم شارح رحمۃ اللہ علیہ اغارط په بعضی علماو د ماوره نهر بندیوکه چې دوی چې دغه هر یو بیل بیل صفته حقيقي ګرځولایدا نو دا قولی سید زک نه دا چې په دې کې تخسیر دی قدمه او د جدنه او د ریم خبرې څخه ذکر کړه د فد سوال چې مشیت او اراده د ذکر خو مخکې ترسو یو دوباره ویلوکه نو دوی لیکر کررل ز... ذالک تاكيدن وتحقیقن لاثفاء لاثباته لله عز وجل سدي الله تعالى دغه صفته قديمه خصابيسي نو تاکید په کلام کې لغو مستدركه نه بلکې وتحقیق ان تعلق القدره علی وفخ الاراده تحقیقی خبره دا د تعلق دی قدرت غا په وفخ د اراده باندې وي په وجود د مقدور باندې له وخت وجودی په وقت د موجودواله د دې کې لام په معنی دی فی دی ای فی وخت وجودی په وخت د موجودواله د دې مقدور کې چې کله نسبته د وکه قدرت لره نو دغه ته ایجادن له ویل کېږي قادر توخل نو د تخلق او تکوین ویل کېږي ونحو ذلک یاد د امثاله نو حقیقت د تکوین اغاایب دا له کېدل د ذاتنا به حيث تعلقته په داسې طریقې سره چې د قدرت تعلق له وجود د مقدور سره راسي په وخت د وجود د مقدور کې نو دغه تعلق چې له مقدور سره راغي دغه ته تکوین ولیکي تو په نو دغه تعلق کله راځي چې کله مکوینو وي او مکوونه مي دغه دوارون د نسبت نراوتلې ده کنه نو دا اضافي صفت د حقيقي صفت نو نو ته دې ته مسلک ده شاعرو فحقيقته نو حقیقت د تکوین هغه عبارت دال دلو د ذاتنا به حيث تعلقت قدرته فدي طريق باندې چې قدرت متعلق ویلو وجود د مقدور سره په وخت وجود د مقدور کې ثم تتحققو بحن سبي خصوصیات المقدورات نو بیا ثابت سوی اعتبار د خصوصیات د مقدوريات او مقدورات سره خصوصیات د افعال لکه تشویر او ترزيقه احیا او اماتت وغيرها ذلك يا لدينا علاوه الى ما لا يكاد يتناهي ترغه طوري چې هغه غير نو کولې من ذالک او هرڅ کې دل دې هر یو دي چې دا بل بل صفته حقيقي ازلي وي فمم ما تفرد به دا د هغه قول نه د صفه دې بندي تفرد کړی دا بعضي علما او د ما ورا اونهر خدا قول ضعیف ده ولې وی ذکا وفيه تکسیرن للقدماء جدا په دې کې تکسیر د قدما او د ډیره و الا لم يكن متغايره ان اگر که متغیر نه دی په حسب د واقع سر از که هر یو راجی د تکوین ته والاقرب ما ذهب اليه المحققون منهما ديره قرب حقلرا اغدا جاء محققين ودي دوی خبره کړي دا چرجا د ټولو ټکووین لره ده فانه ان تعلق زکه د دغه ایجاد ک تعلق له حیات سره راسي ورته احیا ویل کیږي کلمو سره راسين ورته یماتته کله سره راسي ورته تصویر ویل کیږي کله سره راسين ورته ترزيق ویل کیږي الا غیر ذلک یا له دینا علاوه فالکل ټکووین نو دغه ټولو عبارت ده سید دې هغه په شوشه د تعلقاتو بنه اده والاراده صفه الله تعالی ازلیتنا اراده د الله صفت ازل ده قائم ده ل ذات الله تعالی سره کرر ذلک دای بیا مکرر کړه تاکیدن و تحقيقنا یو لپاره دې تاکید حکم مذکور او بل دغه تحقیقی ثابت سی صفه دی بار تعالی څخه دم ده الله لرا تقتزی احس صفت سی هغه مختزی د لپاره تخصیص دی یو د مكونات په یو وجې دی وجوه سره دون وجهن يوجد نبلوجد يا وجود ده يا عدم ده په یو وخت دی اوقات کې په یو وخت نه په بل وخت کې ورځ ده يا هغه شپه ده لا کما زعمت الفلاسفه من انه تعالى ده بل